Відклеїться підошва. І ти, високодостойна пані, плентаєшся містом, квинучи цей довгий-довгий тротуар, цей напівсніг, напівдош, згори і сіру хляпанину під ногами. Цих людей, яких винесло чомусь усіх одночасно на вулицю, щоб подивитися на твою ганьбу, і почуваєшся при тому вельми кепсько. Зимово-весняний сніг, з настирливістю п'яного і задоволенням садиста, аж посвистуючи радо і весело від можливості насолити ближньому, рясно кропив непотяжчих, непитущих, трудящих огидною сіренькою водицею воім'я січня, березня і лютого разом. Хрещайтеся, раби мокрі, вдома вам не сидиться». І якби лише кумкання жаб у роззявленій крокодиловій пащі черевика спонукало до маскування краплин на щуках під сльози неба. Ні, мусило статися ще й таке. Запаморочливо дорогі і, відповідно до ціни, гарні колготи пустили стрілку. Та не просто стрілку, стрілище завбіжки зі шпиль спадської вежі, просто на коліні. А спідниця як на гріх Саме для демонстрації отих ніде правди діти Звабненьких Так і колін і призначена А пальто раз у раз Розчахує поле і Подивіться, мовляв люденьки, яке дірище А люденьки їїсь Витріщаться, наче їм кіно А з капелюшка крапле А в ноги мокро і зимно А руки посиніли Ну як біди, то всі разом Отак розмірковуючи, ковтаючи гіркий снігодощ, бо на додачу до перелічених, але б ще й пара солю забула вдома, пленталася собі найнещасніша із нещасних, найсумніша із сумних, на великою печаллю, як сказали б Шахерезада чи Ходжа на Средін, Софія додому. І чого б ото вам, людоньки, не повідвертати ваші цікаві носи і не обсервувати, кажімо, небо. Чи пам'ятки архітектури часів лисого борця за кукурудзяний рай? Чи навіть власні вуха, що завгодно тільки не мої ноги? На додачу до всіх гараздів з-під коліс довжелезного зовсім якогось ненаського лімузина з київськими номерами, що нісся вулицю, наче його... Парка нацять голодних собак нас доганяло. Потужно вдарив струмінь приємно сірої води з кашкою снігу, що ніяк не міг вирішити, танути йому чи ні. Та це у жоден спосіб не заважало їй обливати пересічного українця з голови до ніг, незалежно від статі, расової та релігійної приналежності, настрою тощо». Софію це нітрохи не здивувало. На довершення картини саме таке й мало трапитися. Навіть якби цієї сірої днини камінь впав їй на голову з брудної мушмата до підлоги хмари, це вже не складало б дива. Здивувало інше. Лімузин раптом пригальмував і заткуючи покотився вулицею вниз. «Чи не перепросити хочуть панове буржуї?» Не встигла додумати цю фантастичну мислю до кінця, як двері довгої, мов білий крокодил машини з абсолютно чорними непрозорими з надвору вікнами прочинилися, і молодик під два метри з ростом опинився просто перед нею. Очі Софії вперлися кудись у другий з гори гудзик строго чорного костюма. Обличчя не зауважила, бо воно був ваніло десь високо, а голови підіймати Софія не хотіла з двох міркувань. Щоб з капелюшка не потекло за комір і щоб не демонструвати своєї цікавості до світу лімузинів. Зробила крок у біч та чорна шафа з краваткою і не думала вступатися. Навпаки, заговорила людським голосом. «Вибачте, будь ласка». На тих словах задні дверцята прочинилися, і Софія не щулася, як опинилася всередині. Не встигла ані зойкнути, ані збагнути, як це сталося.